M. Mablungur, Mablung, þunghendi, fóringi þinggolfs í dórið, vinur túrins og fylgti honum og bölunans. Vegin af dvergum í menngróttu. 128, 212 til 214, 217, 229, 248, 249, 257, 258, 267. Maglor, annarsónur fjarnols, mikill söngvari, stóð vörð gegn angbundum á erfiðasta stað, Maglors hliði, eldist við silmerkla til loka. Bræðra þig við Sirjóns ósa og stál síðan einum silmerkli og kastaði honum í hafið. 65, 91, 99, 132, 143, 162, 177, 182, 211, 222, 222, 222, 222, 279, 283, 285 og 286. Maklors hlið sléttan við upptök geljúns þar sem engar náttúrlegar hæðir voru til varnar. Þar var Maglór Fjarnórsson til varnar 143. Mæjar þeir voru ænúar af nokkur lægra stígi en Valar en margir gengdu mikilvægum hlutverki 28, 29 58 61, 62, 82, 90, 102, 106, 108, 111, 216, 293. Mandos, einn af vörlum, svo kallast dúmsmaður og döðraverður Amanslands. Heitir í rauninni Namo, en alltaf kallaður eftir staðnum döðrasörunum sem hann stjórnaði. 23, 26, 49, 53, 70, 186, 97, 106, 114, 117, 125, 149, 150, 214, 215, 281 og 287. Mantos, döðra sælir, dýflísa. 26, 42, 45, 53, 62, 69, 74, 97, 117, 121, 214, 266 Mantos Bölvunals Fordeming yfir nóldum 145, 149, 150, 160, 164, 196, 203, 272 og 287 Manve, manve, æsti vali, Í sambandi við Arföður Konungur allrar gerðar Kalladur Súlimó sá sem andar, en það er hann sérstaklega konungur loftsins og gerði stormanna, og erðnirnir eru þjónaraðs. Kona hann sér varða. Þau sitja á hásætum og hágnæfu. Hann kemur fyrir gegnum alla bókina. Nokkrir valdittstæðir 19, 24, 39, 70, 71, 93, 124, 281 og 312. Blasiða 370. Mardill, kóði, ráðsmaður Gondor, 332. Matan, mikill smiður meðan ólda. Dóttir hans, Nerdaniel, sem giftist fjanóri, sem lærði mikill af þengtarföður sínum, 69, 76. Máttarbaugarnir, 322. Ringurinn eini. Megin ringurinn, 300, 322, 323, 327, 330 336 til 338. 340. 3 álfar hringar, Narja, Nenja og Vilja. 322, 333, 340, 341. 7 hringar dverga. Thru, thru, 323. 9 hringar manna. 300, 323. Meðalskógar, Thaurim Duinat, krækklóttir skógar sunnanlega milli og Gelion. 141 og hundraðsjötjú og áttak. Melíana eða Melíhan, mæja drottning sem fór til miðkars, heitlaði elvið þingolf í stjarnskógi, drottning hans í dórið, fórsbá, beltið um dórið, móðir lúðið enar, formóðir Elronds í Rófadal, mjög víða, nokkrar ábendingar, 29, 58, 59, 61, 62, 101-103, 106, 108, 117, 125, 129, 140, 146 til 149, 153, 166, 170, 19. kabli, 216, 21. kabli, 21. kabli, 21. kabli, 287, 293. Melkor fýðir sá sem er ís upp í mikill makt, en oft kallaður myrkra óvinur. Hann var voldugastur ænúa en reysi upp gegn Arföður og var það upphaf eins ítla í heiminum. Eftir rán hans á sérmeldlornum kallaði Þjanur hann Morgott og er það eftir það notað. Hann stifti heimslempunum og hann drap 3 en 2 með hjálp ungóliðandar. Gerði sér bækistöð í ódælum og, og síðan í angböndum. Hans er víða getið, engum í fyrir hluta bókarinnar. 14, 19, 29, 30, 51, 70, 71, 80 til 83, 234 Að öðru leiti undir Morgott Menendill Svonur Anaríons Tók við ríki af föður sínum í kontur 330 Mengróta eða mennegrott 1000 hellar Bústæður þingols og melinu Við mirká í Dóriat Sjá engum 59 103-105 107, 121 126, 129 140, 192, 212, 214, 216, 228, 229, 248, 250 og 260 og 4. Menn, yngri börn arföður, pættust í Hildalandi, Hildóriðin. Kallaðir Hildar sem þýðir eftirkomendur, en líka aðtanar eða hinþjóðin, úr því var svo ætænir. Fyrsta ætt bjáfsætt annur átt halaðar þriðja átt afrorsætt apanóar sem þýðir hinir síðbornu eingvarar hinir veikbyggdu þírimar hinir dauðleiku gestir framendur finnráður ferlagundur tóku um á móti þeim seinna ímsar þjóðir auslingar svarðar áitanir víða um þá sýnishorn 41 74 115 163 til 165 172 173, 291, 292 og 297. Miðgarður, middle earth, líka handanlönd er nefndur vísvegar í bókinni. Fáinnúmer 50, 115, 296, 314. Mikla haf, Beleger haf Nafnanótkun mjög breytileg. Bele haf, Mikla vestur haf, vestur út hafið, milli miðgarðs og amanslands, 36, 98, 270, 313. Mikla sletta, mikla norður sletta, eða lóðlan, fyrir austan og í framhaldi af grænuslettu, rétt við angbönd, 132, 177, 238. Mikla vatn var í upphafi stort vatn á miðjum miðgarði, úti í því var armareins eiga byggð fyrstu álfa eðilaðist þegar lampar hrundu 30 og fjögur Mikla virki Belegost Borg dverka austan bláfjalla 102, 104, 127, 153, 217, 222, 233, 263, 266 Blasiða 371 Mikli flói belager, balarflói í upphafi sunnalega á ördu 53 Mými, Mým smádyrki sem bjói skallahæð hjá honum dvaldist túrin í lausnarkjaldshúsinu en hann sveikan í hendur hendur orkonum Húrindraban í rústum narkofrandar 232 til 236, 262 og 263 Mýnas Anór sjá sólartörd Mýnas Íðil sjá tungltörd Mīnas Morcul, Draugaturninn. Mīnas 10rið, Varðturrn sem Finnráður Felagundur reisti á Cyriónseyju. 138, 180, 235. Mīnas 10rið, Varðturrn, het áður Sólarturn, Hæðuborg Gondor. 332. Myndornsturn, Myndornsviti, Ingvaturn í ljósaskarfi á Amanslandi. 64, 77, 90, 94, 98. Míriél, fyrri kona Finva, móðir Fjanors, gimsteina konan, hannirðakonan, 64, 68, 69, 75. Míriél, dóttir táur Pálnatýra á Núminor, sem varð gegnvilja sínum að giftast Arfaradsóni. Druknaði, 302, 303, 303. Míðrandýr, heiti álva á vitkanum sem mennkölluðu Gandalf, mest notað hér, 335 til 340 Mýþrým sjá grálönd Mjall eik eða nimlót afkomandi tungleikar á týrjón hvíta að trétnúmenna 64, 295 302, 306 310, 351 Móðurland eða lönd Hitlum Hitlar svæði norðarlega á vesturströnd miðkarts innan Bláfjalla Hlutir af því eru grálönd og rökkurlönd. kvarf allt undir hafið. Þar var ríki þinn golfs og ervingi hans. Hjeldu upp vörnum yfir kæfisöndum. 53, 88, 119, 122, 123, 131, 131, 146, 151, 175-177, 179-181, 186, 210, 217 til 220, 223 til 225, 237, 260 og 270. Mordor, myrkra land, líka kallað skugga land, bæki Saurons innan skuggafjella. 300, 315, 325 og 338. Morgott eða Morgov, myrkra óvinur, nafnið sem Fianor gaf Melkori eftir ránið á Silmarilonum. Eftir það er hans getið þvísvegar í bókinni. Nokkur númer 113, 234, 235, 291, 292. Morgur sjá draugatörn. Mórija neðanjörðaríki tverka í þókufjöllum 102, 320, 323, 329. Morkinn eða grond slaghamar undirheima sem Morgott bytti gegn finnkólfi, 178. Morven eða morven álvaljós elitvein, dóttir bara gunds af bjársætti ætanna, giftist húrni af rökkurlöndum, móðir túrins og nýjanóru, flýði frá fyrrlöndum, drottning rökkurlanda. 172, 180, 10, 186, 226, 227, 240, 240 244 til 246, 248, 261, 262, 264 Morven eija Torl Morven Saga um að minnisverði hennar hafi ekki sokkið í umskakknum umskakkanum mikla heldur standi sem smá eija í hafinu 262 Múrar nætur Walls of the Night Markar lína veraldarinnar 34 36 Myrk á Eskaldín Áskvaldvin á sem rennur mitt Toriat Við hána var krafin menngrótta bústaður Þingóls 103 139 140 152 190 212 250 266 Blaðsíða 372 Myrkurbrú Gamla brúin Jant jár 140 Myrkurálfar Móri kvenntar Frummerking er að það séu álvar sem ekki fóru vestur um haf og sáu ljós þrjána, ljósálvar. En hugtakið er annars mjög breytilegt. Stundum er það sama og hinn er frumstæðu afarar eða ófúsir. Oft er það nota til nýrunar. 55, 59, 101, 116, 121, 126, 146, 153, 156, 159, 163, 231 Myrkra dróttin eða höfðingi heiti Morgots og síðan Saurons 259, 324, 330 og fjögur, 330 og átta Myrkra land, sjá Mortor. Myrkra virki eða törn, Barad dúr 300, 304, 315, 327, 329, 338, 339 Myrku árin þegar veldi Saurons var mest í lok annarrar heimsaldar, 324, 329. Maðurós inn háfi, metros, elsti sonur Fjanurs, var gagrinin á föður sinn. Fingon bjargaði honum af þengiríma, hafði varnarstöð á sífriðahæð, myndaði bandalag, en það endaði ítla í þúsundtara óristu. Hjælt til loka áfram að berjast fyrir sílmildlonum. Framdi bræraði í sírjónsósum. Stað einum silmerli að lokum sem brenndi hann og hann skifti sig með í eldgjá. 65, 91, 99, 121 til 128, 130, 134, 139, 142, 162, 168, 177, 182, 216 til 222, 224, 269. 279, 283, 285, 286 Mæðurósar mörk, Opnast léttan við upptök Geiljónsfljóts þar sem Mæðurós og aðrir fjánar sínir voru til varnar 127, 142 Mæðurósar sambandið herðnaðarbandalag sem Mæðurós stopnaði til allugu gegn angböndum endaði með henni hörmulugu þúsundtára óristu 206. Mæðurósar sambandið Mækill eða meglinn, sonur jóls og árheðlar. Þau maðkinn ströku til gondolín. Jóll lættist á eftir og var tekin af lífi. Var mikill námuleitari, ástfangin af ítrelli frængu sinni. Sveik gondolín í hendur morgots. Túor kastaði honum fram af kletti. 102, 154 til 161, 184, 223, 272, 274 og 275.